eta 18ko azaroak 18. Joka J hey, entzuten sautzie. Mirola Erratien FM haren 107.5ean. Ondo etorriak. a normako baten kontrako diskriminazioa da. espezie arrazoileengatik. Hau da, kontsideratzean izaki batzuen interesek beste batzuenak baino gutxiago balio dutela. Arrazoia jaio diren espeziea. Pentsamolde honen kontra mugimendu antiespezista daukagu. Korriente honek, gizakiok, Gainontzeko beste espezieen gainetik jartzen ditugula gure interesak salatzen dau. Gizakiez aparte, beste animaliek ere, baditustela interes propioak baiestatzen dabe, eta badituzte frogatzeko argumentuak. Gizakiak gainontzeko animaliekin, poterearen bitartez garatzen du harremana. Animaliak, gizakion interesen zerbitzura baleude bezala erabiltzen ditugu. Azkarro galtzeko fabrikak sortzen ditugu gure zerbitzura lan egitera behartzen ditugu. Eta ez bakarrik gure behar izan bazikoak asetzeko helburuarekin, baizik eta gure aizi eta entretenimenduaren izenean ere bai. Azkenerako baliabide gisa akatu eta kontsumitu egiten ditugu. Gaurko jokajei zailoran nor kolektibo anti-espezista dugu. Kolektibo anti-espezista denaldetik, ba, espezismoaren amaitzea daukie helburu. Ekologizmotik asko zaratago, veganozmotik asko zaratago, botere harremanetan eta izakietaz aparte, gainontzeko animaliekiko daukagun jarrera dominatzaileetan jartzen da be fokoa. Maialen sauez izan dugu gurekin, nor kolektibo anti honetako kideetako bat. Kolektibo honen borroka hitz egin talda honen sorreras eta euren lanaz. Etxazue galdu elkarrizketa, eta etxazue galdu ez da ere mugimindu honek proposatzen dauzen ez da eta hausnarketak. Beti bezala, elkarrizketa baino lehen e, Prentxan Topatutako testu bat irakurriko dotzuet ere bai. Gaurkoan, topatu.eus atarian irakurria aldan testu bat izango da, erresistentziak hortz eta atzaparrekin blogean. Honen izin burua, kartzelak eta animaliak izango da, eta bere autorea, Majalen Alvarez. Muzika ere eukiko dugu aurko esai beti bezala. Beraz, jar zaitezte eroso, edo zein lekutan zau ziela, eta geratu zatezi egugaz, joka jai honekin. Ba, goaz! batzelak eta animaliak. Maialen Albarez. Pasaden urriaren amazortzian argitaratua, erresistentziak otz eta atzaparrekin blogean, topatu.eu satariaren baitan. Mundu honetan, kaiolak eta arresiak soberan daude, Arriz eta metales eginak daudenak behera bota ahal izateko, lehenengo, aurreritzi eta dogmekin eraikiak izan direnak zuntxitzea beharrezkoa da. Esplotazioa, dominazioa, eraso instituzionalak eta autoritarismoaren adirazpen nagusia, marko honen barruan kokatzen dira kartzelak. Askatasun naiak autoritatearikokoak nazka eta gorrotoa eta beste esplotatuekin empatizatzeko dugun gaitasunak ematen diote garrantzia nainontzeko animaliekin dugun harremanari. Zenbait pertsona oni buruz hitz egiten hasi dira ja da. Gizakion eta gizakiak ez diren animalien kartzelei eta abaletzei buruz alegia. tzekotasuneei buruz hitz egiten asteko, lenik eta behin tabu batekin apurtu behar dugu. Kartzelaren tabuarekin nain zuzen ere. Inorrk ikusi nahi ez duen lekua. Gartearen ondadakinak dauden leku eskutu hori. Askatasun gabetze forma guztiak existitzen dira nola baiit, jende legitimatuak eta normalizatuak daudelako eta gure bizitzen paper erregulatzaile edo arautzailean hartu dutelako. Angela Davis ekzioen ez? gizarteak kartzelak ezitbestukoak direla onartzen du, baina maiz eragiten dituzten egoerei aurre egiteko beldurra zaio. dago, kartzela eta abel etxearen artean ezberdintasunak daudela, baina testu honetan antzeko buruzko hausnarketa sustatu nahi da, beraz, az gaitezen ideiak argitzen. leku txiki baten giltza daude. Batzuk, egunen batin irtetzeko esperantzarekin, beste batzuk ez. Ez daukate espazio nahikorik mugitzeko, ez dituzte espezie bereko kideekin harremantzen usten, edo harreman hori mugatua eta kontrolatua da. Janaria oso eskasa da. Bortxatu dituzte, aurdun geratu dira eta aurra eraman dute jaio bezain laster. Familia faltan botatzen dute, Askok ez dute inoiz ezagutuko. Objektu bezala tratatzen dituzte. Oiukatzen, lan egitera behartzen, medikatzen, leku batetik bestera trasladatzen eta erailtzen dituzte. Norbaitek erabaki du horregon behar direla, zenbat denbora egongo diren, egunen batean hortik alde egina halko duten. Mina, beldurra, tristura, haserrea sentitzen dute. Iez egin nahi dute. IES egiten saiatzen dira guruaz beste egiteko aleginak daude, bizirauteko borrokatzen dute, askatasuna desiratzen dute. Abelexe batean dagoen beia izan liteke. Akuario batean dagoen delfina izan liteke. Espetxe batean dagoen gizakia izan liteke. Anima denda batean dagoen txoria izan liteke. Zoho batean dagoen elefantea, izan liteke. animaliak, gizakiak direnak eta ez direnak, giltza eta erabiltzeko ematen diren justifikazioak, anitzak eta ezberdinak dira, baina kasu bietan jakin badakigu, aurgudioak emanak izan zaizkigula, eta gizartean sinistu eta onartu egin direla. Autoritatearen legitimazioa eta jerarkia baten beharraren sinizmenak, konfinamendu abek justifikatzen laguntzen dute. Honekin batera, gehiagotasun ideiak eta privilegioen autoesleipenaren txapatxo bat dara bularrean. gularrean. Premisa buenbaitan, kontsiderazio moralaren eskala bat estrukturatzen da, non, errudun errugabe, honak gaiztoak, edo gizakiak ez gizakiak dikotomiak sortzen diren. Gizakiak ez diren animalien kasuan, konfinamendua ematen da arrazoi espezisten gatik hasio dugun ezkontzaren bitartez oso errotuta ditugun sinismenek justifikazio hauek onartzera ematen eramaten gaituzte baina guzti hauek argudiorikabe uzteko errasak dira utzi batzuek ezarritako lege hoiek betetzen ez dituztenak sigortzako estrukturaak dirakartzelak eta hor baldin badaude zerbaitegatik izango da argudiopean babesten da gizartea Kañontzeko espezietako animalien kasuan, beraien delitua beste espezie baten jaiotzea da. Konfinatzen dituzten baliabide bezala ikusten direlako, Esplotatu daitezkeen ahoietu gisa olertzen direlako, meraien bizitza sistema honentzat gizakiona baino gutxiago balio duelako. Kartzelen aurka kokatzeak ezinbestez kartzela guztien aurka kokatzea suposatu beharko luke. Ezin dugulako horren kontra borrokatu beste animaliekin gauza bera egiten duen industria babesten eta sustatzen dugun bitartean. Soseta Río preso anarkistak kartzelara bidean sigoelarik deskribatzen duen egoeran oso ondo ulertzen da bi realitateen arteko antzekotasuna. pasé todo el viaje callado, mirando a través de la ventanilla enrejada al campo y las montañas, observando la libertad. Se hacía de noche cuando nos adentrábamos en la provincia de Santander y entonces ocurrió una anécdota que nunca olvidaría. Detenidos frente a un semáforo, un camión de ganado se detuvo a nuestro lado y justo enfrente de la ventanilla por la cual yo miraba, Justo delante de mí, un ternero me observaba con sus grandes y oscuros ojos mientras chupaba el barrote de su jaula, confundiéndolo quizás con la obra de su madre, ahora lejos. Nos miramos fijamente, curiosos, y sentí que teníamos algo en común, bastante en común. Ambos éramos ganado transportado al matadero, solo que en su caso sería más rápido. Ambos éramos víctimas de los designios de hombres erigidos en Amos, el de los suyos hilo de los que pretendian ser los míos. Testu hau, jaskatasunaren alde borrokatu duten, eta borrokatzen diarduten animali guztiei eskeni nahi izan die, bere autoreak, Mayalen Alvarez. Esan bezala, gaurko saio honetan mugimendu antiespezistaren gaia jorratu nahi dugu. Eta horretarako ba, telefonaren bestaldean daukagu mailalen Maialen zagoez, nor Euskal Herria Antiespezistako e, kidea. E, kaixo, Maialen, ondo gure saiora etortzaketik eskerrik asko. Kaixo, eskerrik asko, onbi datena datik zuelere. Bai, nola ez. E, bueno, elkarrizketan, e, nor kolektibo hau e, zer dan eta nola sortu zen, eta zelan egiten dozu enazalduko dozkuzu, Baina hori baino lehen niri guzteko jaten sukazaltzea e, burba zergatik ikusten duzun beharrezkoa borroka hau. Bueno, ba, antiespezismoak azkenean e, sistemazza apaltzaie bat borrokatzen duez, beste borroka asko egiten duten bezala. Eta espezismoa, deitzen diogun hau, da, da gure gizartan e, ematenari den diskriminazio bat, edo duela urte asko ematen den diskriminazio bat hmm. espeziaren baitakoa. Kontua da, ba, animaliak beste espezie batekoak izate utxagatik e, eta paldu egiten ditugula, beraien gorputzak erabiltzen ditugula ba, gauza askotarako, eta beraiekin harreman e, arrema, e, horizontal bat garatu ordez, ba, dominazio sistema solutu bat daukagu beraien biziak kontrolateko. Tardu guk e, honekin bukatu nahi dugu, hau e, gertatzen den gizarte honekin, eta ta sistema aldatu benetan animaliak errespetatu alizateko eta bere beraien interesei entutzen hasteko. Mm -hmm. Horr esaten dugunean sistema aldatu behar dela, egiaetan goitik bera aldatu behar da. E, Ahu, hori, ba, zuk esan duten bor aluseko kontu badela eta benetan oso barneratua eta normalizatua dago egoera, egoera hau. Bai, hori da. azkenean, bueno, uste sistema espezista bere baitan edo, da, kontxekuentzia bat gure sistemaren ageiago ez, u trans transbertxala kara eta mm -hmm. badakigu kapitalismoa dela oraintxe bertan gainean daukagun sistema sozioekonomikoa eta politikoa, eta honek kontrolatzen dula e, jarrera especietakere nola ematen diren. Horregatik, e, uste nugu borroka global bat dela sistema guztiar datu derdegula errotik eta diskurtso iradultzai honetan ere, ba animaliak ere kontuan izan behar ditugula. Mhm. Eta gainera, e, interesante iruditzen sai nola zuek Euskal Herrian kokatzen duzuen zuen, e, zuen e, akzioa. Guk askotan jasotzen dugu informazioa nola ba, ez keiz lurraldetan nola pues tratatzen dituzten animaliak nola diren e, beste lurraldi batzuetako hiltegiak e, eta bar, baina zuek e, bueno, e, ikerketa batzuk egin dituzue eta datu batzuk ere atera dituzue, Nafarron niurogeita bost milioi animali heltzen dira urtean, e, autonomia erkidegoan ere, ehun bueno, da hogei mila beru gaztun, hamaika milioi gazti, batkoalahau milioi untsi, arrainak tonak abiltzen direla, bueno, hori ere Euskal Herrian kokatzen duzuen. Bai, bueno, hain justu oraintza zubein dozu irakurketa hori da guk egin genuen, ez? Azkenean gaudela beste herri, herri aldetan ezter gertatzen den begiratzen, atentzia dauka ugula jarrita kanpoan eta horrek eragiten duela, ba igual kontzientzia garbiketa bat edo baloiak mm -hmm. kanporatze e, efektu bat edo ez dela gu arduradun sentitzen. Orduan nor sortu genuenetik e, argi geneukan talde lokalista izango zela eta azkenean gure errealitateari begiratuko geniola eta zapalkuntza honetan gukste paper jokatun dugu edo analizatu nahi genuela barrutik eta horregatik erabaki genuen euskal herrian lan egiteak, aztenean gure herria galako gehien ezagutun dugu herria eta gure kulturak bada euskalako ba, e, modu propio batzuk edo E, nola gure gizarteak nola funtzionatzen duen ulertzeko eta hortik lan egitea iruditzen zita egun efektiboena, bazkenean ba gure kideekin edo beste borroketako pertsona batzuekin e, ulertzeko modua hau zelako uhum, uhum. eta ja aipatu egin duzula nor kolektiboa baina egiatan lehendik ere aurretik e, beste lan batzuk egin izan direla beste e, kolektibo edo talde batzuk badaudela Euskal Herri maian pues igual e, garalla da asaltzeko nola sortzen den e, nor kolektibo hau Bai, bueno, ba, norkolektibuak, e, lau helburu nagusi dauzkau, e, idei arrekin jaio ginen, ba, bat izan da, e, mugimendua egian e, koordinatzea edo saretzea. Elkarrezagutzea e, eta sareak keraikitza ze azkenean gerozuta gehiagoaz ditzen ari den mugimendua da, talde berri pila bat daude, euskal herrian e, zazpi talde sortu berri diazken urtebetean edo bi urtetan, mm -hmm. eta garrantzizkoa iruditzen zintzen daugun, sarea ba, hori sortzea. Eta horrekin batera ere e, azkenan talde kokide guztiak profil nahiko komunikatzaiak dazkau edo bat diseinatzaia izazlea. E ikusentuneko, ikusentuneko pertsenak dazkagu, to, arduan egin nahi izan dugu pixkat e, komunikazio medio edo kanal antiespezista bat sortu, ba, euskaderrian pasatzen ditenekin za guztioetaz berri emateko, ez azkenean talde asko gara, talde independentea gara, bakoitza beri ideologia eta moduekin, baina uste genuen, bazegola ba, modu bat gutxienez informazio guzti hori erabateratuan izateko eta hori daba norren bigarren funtzioa. Eta gero e, azkenado izango zen, e, Antiespezismoa zere euskera egin nahi degula, azkenean gure izkuntza dalako, eta ba, irudiekin gertatzen den bezala kanpotei datorrela, ba, liburuak informazioa materiala ere, erdietan inglesoz galtak eta beste erdietan gaztelaniaz. Euskera zere garrantzizkoa iruditzen zitzaigun gau ikitzea. Mm -hmm. Eta lehenengo puntura hitzulit, ba, azken azkeneko helburua edo, izango litzake ba, tal, eh, mugimendu hau ya behin zaretua dagonean, edo saretzeko prozesu hontan eta elkarrezagutza hortan, e Ekintza abateratuak egitea, edo e, ba, manifestazioa da ditude egun bezala duela, duela bihaste egun ginen Bilbon uh -huh. eta horrelako gauzak egitean denon artean. Uh -huh. Osoa no, bai. nik hemen ba, apuntatutak dituen eh ba, Ermoako eta Ibarko ailuri antiespezista, Bilboko animalistak, eskikintza Donostialdean, bueno, Beste bestein ez, Gasteiko, Gasteizko bezala eta ekipo antiespezistak, antiespezista Tolosan, Libera bere Iruñan, Uluak arrasaten eta zuko aipatu dizkiguzu gainera bestea enbotzuk e, sortu egin direla asken hilabete hauetan. Beraz, kolektibo hau nor gazteagoa da, baina egiaetan batzetik baseukan e, nolako lana eginda Eta, eta horrek ere pues eh ekartzen e, du hau da eh e, garai bateko praktika hori pues, evoluzionatzen ari dela Ba, hori da azkenean, a ber, norren gauden aktivistak ere askotan beste toki bat batik militatzen eto horrega ez, da behar hau ikusita akubritzeko ha, ha, asmoz edo eta horregatik sortu bat taldea, baina argi dago asko hor diegula horretik aktivistak izan diren pertsona guzti, eta oraindik lanean ari diren pertsona guzti horiei, eta mugimendua onditu bat da eta horlako talde berriak sortzen hori bat dira, ere, maberaiai esker dela, eta mugimenduaren historia txikia bada ere egeroz eta egiten ari dela eta eta noski ba, orain arte diskuzitako guztiak eta, eta ezpabai da guztiak orde berritu buruan gauzak gauza geroz eta hobi egiteko Eta rekonozimendu horretan ere aipatzen dituzu hainbat elkarrezketa desberdinetan nola eurek sortu izan direnen eta euren ekintzak garatu izan dituztenean ambientea asko zarrotzagoa zela asike, bueno, rekonozimendu horretan hori ere bueno, pues, haipatu behar, ez da? Ba, inoski azkenean, e, bueno, antiespezismoan ikustet ia den dela, eta animalien askapenaren borroka txikia izan dela, eta txikia dela oraindik, ez, nahizetan ditzen ari den, eta arrota izan dela urte askon, zehaskotan, eman diguten kontrargu edo izan da, e, eta gizakiak zerrez, eta horregatik ikusi dugu beharrezkoa, ba, diskurtso hori argitzea, osagu, E gara, zapalkuntza ororen aurka gaude eta eskatzen dugu da animaliak ere kontuan izateko, horren barruan horrekastu esan nahi eh noski gizakion zepalkuntzen kontra borroka egingo ez egunik eta naidaguna da irakurketa hontan, ba, antiespezistak ere herri mugimenduen barruan eh, toki bat izatea. Hori se, zen urrengo jorratu nahi duen gaia, gaia, ez? Aipatzen sentituen eh aurrera lentzoago, e, hainbat helburu batez ere saretzaren ingurukoak, baina beste bat eta bueno, beste bat eh produkzioa egitea euskerasere bai, baina beste bat asko interesatu saiguna da eh trasversalidadea jorratzea. Nola eh jendea askotan urbildu egiten zen e, sentimenduetatik eta bueno, zuen eh politikoa ere e, egin nahi du zuen, ba honi beste dimentsio bat emateko estan. Bai, e, nor e, talde antikapitalista, feminista eta euskal zale bezala definitzen da, eta azkenean uste dugu animalian zapalkuntza ulertzeko beste zapalkuntza ulertu behar direla ere, eta kontuan izan behar ditugula hauek danak espe espektropolitiko batean, nun sistema batek dominatzen gaitun, eta nola horren artean bambotere erlazio ezberdinak garatzen dien. Mm -hmm. e, orduan es guretzako azkenean egia da ba, emoziotik gerturatzen dala jende asko borroka hontara baina azkenean formakuntza prozeso handi bat behar dela, geneean e, iristengean emozio guzti hori arrazionalizatzeko eta ulerteko e, sistema honek nola jokatzen duen e, zapaldu guztiekin eta arrazionaliizaten egin behar da dela diskurtsoa e, politika zitz egin e, zapalkuntza oppresivaz eta justizia zitzen behar degula, mm -hmm. eta nik uste dut mugimendua orokorrean diskurtzio hori garatzen eta lantzen ari dela oraindik. dik. Mm -hmm, bai, ikusten da, ikusten da, desde luego. Eta bueno, horiek guztiak aipatuta, e, ze helburu da honek e, bilatzen duena? Hau da, nik badakit e, e, antiespezizmoa dieta modifikatzetik aratago doala, zer proposatzen da? Bai, baina, bueno, dieta, eh, dietaaren kontzua, usteet, eh, mugimenduari pixka bat eskuetetik juntzaiola, ze azkenean esan nahi izan duguna beti da, animaliekin, era, era horizontalean, erremandu eh, nahi, nahi badegu, Eh, Noski, beraiek jatea ez dela bidezkoa eta horiez ez dela horizontzala eta dominazio sistemaren parte dela, ez. Azkenean eh, norbanako batek bere bizitza du, bere interes propioak dauzka eta bere bizitza hori kentzea injustua da beharrez bezun hainean. Mm -hmm. Eta milaka eta milaka vegano eta aktivistek demostratzen dugu gaur egun animaliak jatea ez dela beharrezkoa. E, urteak dara animaliarik himaliarik gabe, mm -hmm. eta e, beharrezko ez den hainetik e, privilegio bat da, eta guztu egiten dugu, ez beharrez, eta hori guztiz e, inkustua da horregatik e, ez ditugu jaten, eta hori izango ditakazkenean e, antiespezizmaren kontsekuentziatako bat ez, e, besteak ez jatea, interes propioak dezkaatelako eta beharrezko ez delako. Baina hortik gara tago, eh, animaliaekin beste mila modutan arremantzen gara. Beganismotik e, esaten dian ba, ezagunenak edo izango liak ba, jateko erabiltzen ditugula, jantzeko erabiltzen ditugula, esperimentatzeko erabiltzen ditugula eta divertitzeko, ez? Ba, jaitan, festetan, zirkoetan, akuariumetan eta horrelako E, beste ekimen bat Baina eratago ere, kontuan izan behar dugu e, animaliekin e, beraien interesak bermatu nahi baditugu eta errespetatu nahi baditugu, bagian baso bat errepide batekin erditik zatitzea ez dela errespetu handiko jokaera bat uhum. eta munduain baditzen ari garela ere, azkenean animaliekin konpartitzen dugun espazio hori gurea bilakatu dugu, eta Azkenean izango gure bizitzako edoztain zein mendutan, edo gure gizarteko edoztain zein mendutan beraien interesak ere kontuan izatea. Eta animaliek ez, ez dute gu bezalako komunikatzeko izkuntza bat, baina uste dut e, gehienetan geien, argi garbi geratzen dela zentzuk beren beraien interesak, eta ez dela horren zaia hor. Eh, nahi nai borondate piskaratekin lortu daitekela, jakitea zer zer interes da argi ikusten da bueno ba Zuek kaleratutako azkeneko lan horretan, e, iltegiak euskal herrian horretan argi ikusten da, bueno, ba, interes batzuk badituztena. Igual horretan sartuko gara, ez? E, Aipatzen dituzu helburuak eta elburu horiek lortzeko bidean bol, lan batzuk egin izan dituzue. Eta horien artean, bueno, nik esagutu zaituzte, e, iltegiak euskal herrian izeneko ikerketa baten bitartez, ez? E, kontetu iguzu labur-labur, esagutzen ez labunaren txako zer dan lan hori, eta bueno, zer kontatzen dan, eta zer bilatzen dan... E Horrekin. Iltegiak euskal herrian e, proiektua kaleratu genuen duela ia bete, ikusantzunezko pieza bat izan zen, baita e, argazki erreportajearekin eta artikuloidatzearekin eta infografia bat, azkenean e, euskal, herria, euskal herriko iltegietan ematen den egoera hau zera emateko. Ba, azkenean E, munduan irurogeita mar mila-milioi animalia hilzen dira urtero mm -hmm. eta horietatik eun milioi euskal horrean hilzen dira orduan e, guztientan gure parte hartzea den ere e, kontabilizatu nahi genuen eta nola a, gure lurran e, egoera hau ematen den eta hortaz gain ba ilteietan infiltratu gara eta urteko lana izan da erakutsializatea ba, animaliek bertan zer bairatzen duten, eta nik uste dut kamar aurrean argi eta garbi ikusten dala e, animaliek interesoiek dauzkatela, beldurra sentitzen dutela, mina sentitzen dutela, eta hori ba, zendatiskat dokumentalaren, bueno, dokumentalaren reportajea esango nuke gehiago, ama minutuko pieza bat da, e, gure web horrean norpunt ikusi dezakezua eta gero ere dago traslos muros argazkilariaren argazki reportajea. Mm -hmm. Esatea, bide batez, eh, reportaje honetan, eh, Bueno, eh, paisajea deskribatzen dela ez, egoera deskribatzen dela, ez dela horren beste eh, narratzaile batek bueno, zure hotsa da gainera. No. Eh, kontatzen duela eh, emozioaldetik eta, eta eta baizik eta zuzenean irudiak erakutsi eta zegagertatzen den ikusi eta eta horrekin ja nahikoa dela ba, mezu politiko bat ere transmititzeko aikook eh erabaki degu igual formatuado, es, eh, periodistikoa edo azkenean E, uste dugulako ez dala behar emozioan edo morguan sartzea mm -hmm. e, animali ezer gertatzen zaien kontatzeko. Ez dugu bilatu nahi izan ba, violentzia handiko egoera bat, nun legea ez den betetzen edo e, ba ez dakit askotan, bantzai hau edo ez beten zaigu, ez? Horrelakoak ikusten ditugu gunean, bazkenean egia da senyalatu nahi dela animaliak sufritzen duela eta mina sentitzen duela, mm -hmm. baina gu pixka taratago ju izan dugu eta esan. Eh, animaliak mina sufretzeko gaitasuna dauka, orduan interes propio batu dauzka min hori ekiteko eta bere bizia kontserbatzeko eta guk ere agutsi nahi da eh, ba, egoera horren masifikazioa zein denez, ez? Eh, azkenan industrializatua dagon eh, jarduera bat da eta milaka eta milaka animalia hiltzen dira egunero. Orduan Justean nuen, etxela behar mor borretan sartza, eta egunero normaltasunez ez den hori e, ikaragarria dela bere baitan. Mm -hmm, mm -hmm. Bai, bai. Eta gero haipatu duzu ere bai, e, infiltratu egin zaretera, ez? E, bueno, inork altetu barik igual kontatu aldi guzu nola izan den hori, eta batez ere zergaitik gaitik egin duzuen infiltratuta. Ez da, da, zer gaitik ez duzuen egin, bat zuzenean baimen askatu eta eta grabatu tranquilamente hor gertatzen dena. Bueno, el teia que pribatuak dira, bueno, gehiengoa bentsat Euskal Herrian badago iltegi publikoren bat, baina gehiengoak enpresa pribatuak dira eta argi dago horrelako irudiak erakusten inpaktu bat daukalak ez eta haiek dirua galtzen dutela. Orduan interes ekonomiko batzuk daude atzean eta interes ekonomikoiek bermazeko, bermatzeko, ba beraiei eta interesatzen industriak horrelako informazioari kinora ateratzea. Mm -hmm. Eta horregatik, eh ba erairekian edo e, ez, ezin da hilteiletan grabatu edo argazkirik atera. Orduan infiltratuak egita era batzi genuen ba, e, kamrak jarri beharrean edo infiltraturik e, beste irudi mota bat atratzea lortu dugulako igual maulen gertatu zenaren e, beste esperientziaz berdin bat erakusten dugu ez mm -hmm. eta Eta horrela egita lortu dugu, baina egia da ermetismo izugarria lagola eta Euskal Herrian dauden hogeita amarri bueno, Euskal Herria eta Euskal Herria zerbitzatzen duten e, ilteietatik, amarretan sartzea lortu dugula. Hordaren ez da lan errexa izan eta... Berta ni bibiren aktibistak oso lango gorra agindute eta hemendik aprobetxatuenak basoriontzeko eta eskerrak emateko beraien lanagatik ere. Bai, desde luego, desde luego eh, reportajean bertan ere agertzen da, nola ugasa batek eh, dioena. A mi no me importa que eh, nongo eh está gertatzen dena, baina nirea, ez. Ze, bueno, horrek kaltetu gain egiten nau ni zuzenean eta horregaitik hermetismo hori, claro. Hori da, hori, da. hori da. Eta, bueno, e, hau izan da e, nor kolektiboak horrela sinatzen duen lehenengo ekintza, baina egiatan e, aurretik ere onelakon lanak egin ziren, pasaren urtean geurean e, dokumentala ere agertu zan, eta horrek ere zabaldu egiten du e, espektroa, ez da animalien tratua ba, jaterakoan bakarrik ematen, baizik eta jaietan. Horreri buruz, igual zehu kontatu aldi guzu. Bai, gurean dokumentala irten zenean, e... Ni askekin zako aktivista nintzen orduan, bera saizan egon nintzen baita ere. Uh -huh. Uh -huh. Eta nik ustean, zeko proiektuak izan direla, formatu ezberdinean, ba, dokumental bat delako, luzeagoa delako, eta e, Euskal Herrian e -pesta giroan ematen diren jarduera asko deskribatzen dituelako, baina baita ere horri intentzia izan zen, e, ba, deskribapen hori matea, ez? Ikusleak ikusiz ezan, e, zer egiten den animaliekin, azkenean, ba, tratutxar edo E, emozio e, hoietan edo bortizkeria hortzen sartu gabe ere mm -hmm. Eta nik uste e, gurean dokumentala edo nari gomen niokela zer egiten du e, animalien E, inguruko daukagun kultura horren oso azalpen argia, eta euskal herriko mapa hori erakusten du era ziniobean, eta askekin zako kideak ere zorgen zeko aprovechatzen dut. De bai, de, desde lugu lan hori oso aberatxada, eta horra agertzen dira bueno, jendeak asiera az, batetik e, identifikatzen dituen egoerak zesenak eta antzarrak eta bar baina gero badaude beste asko e, de pasada pasatzen zaizkigunak aurretik eta konturatzen ez garenak askotan eta bueno, ba, hori e, niri asko arritu ninduen e, e, Humeak ipintzea txerritxuiki horrekin jolasten eta horrelako mobida horiek izan ziren, desde lugu harritzekoak. Ar Arrantza txapelketak ere agertzen dira, mm. eta go detaile bat pila bat guzaren zaitena dokumentalortatik dela. Arrantza txapelketan daudenean ere, E, zizare batean planoa ateratzen dela eta nola umeak diskutitzen duten ba, zizare hori erditik nola mozdu ez, hitz egiteko, eta dokumentalak e, keinu hori egiten du ez ez du aipatzen zizarea bera, baina segundu asko eskaintzun dizkio ikusleak konturatu da din bai. hori ere animalia bat dela eta sentitzeko baita suena duela Bai, bai desde deseluego Eta honekin guztiarekin, e, lan guzti honekin aurretik, ba, ba batean, pasaden asaroaren batean, platatze sarete hemen Bilboko Moyua Plazan eta manifestazio bat antolatzen da. Hori zer, zelan joan san. Ba, primeran eh, espero baino askoz hobeto jontiren gauzak, ba, Euskal Herriko hiri ezberdinetatik autobusak antolatu genituen eta, bueno, Iruñeko, Gasteizko, Eibar, Donostia eta, eta Baionatik ere etorri ziren eh kide ezberdinak antiespezismoan zerbiltzan aktivista ezberdinak, han ginen, eta egun osoko plana izan zen, goizean e, piztiakek Bilbon antolatukotako mm -hmm. e, pintxo lehiak eta veganoa izan zen, mm -hmm. ondoren apalatxek gurean dokumentalaren abeskia egin duen autorearen konzertu txiki bat euki genuen, bizkotxo jatearekin batera, mm -hmm. eta azkenik bostetan moioatik irten da manifestazioa egin genuen, eta bostean pertsona inguru bildu ginen, mm -hmm. azkenan gure mugimendua da eta gure perspektiba guztiak bete zuen, eta zioz nago urren gurtean oraindik gehiago izango garela. Mm -hmm. Azaro haren batean, izan zen hori, veganismoaren egunean, baina eh, nik daki dela Euskal Herrian ola eh, Euskal Herri mailako mobilizazio bat ez da egin. Bai egin da, pues, Estatu maila Madrilen eta bar, baina Euskal Herrian ez zergaitik manifestazio bat. Ba, Zuk esan bezala orain arte, ba, Madrien egin izan du da, ba, eta Euskal Herrian ere manifestazio asko egon dira animaliengatik, ba, baia izaren aurka, zirkoen aurka prezenketak eta bar, baina iruditzen ditte egun ba, bazenla garaia beldur horri galtzekoa, ez Euskal Herrian geuz antiespeziista gehiago garela, eta guk ere indarreguaa genituela Madrillera joan gabe edo beste lurralde batzuetara begiratua gabe geurea egiteko. Eta orrellera gutxi du esperientziak 500 gera eta ni gustete gerozta gehiago izango garela eta oso datu polita dela Mm -hmm, bai, bai, desde luego, bai, etz. orduan posik, horrekin, ez da? Orduan posik, bai. Mm -hmm, mm -hmm. Bueno, zer uh, gehiago, eh, igual aurrera begira, torkizunean, eh, aia epatu duzu, eh, manifestazia huizanz dela, eh, pistoletazen de salida eta atorren urtean beste bat ere egingo dela, eta sendotzen joango dela, bien bitartean zertan arizarete, ze, ze, deialdi edo, ze dinamika arizarete jorratzen? Bona bai. bueno, taldearen irterarekin batera proiektu bat jarri genuen martxan izan zela euskarazko lehen liburu antiespezista e, sortza Orduan, mm -hmm. E, tras los muros ergazkilariaren liburu bat hartu genuen Jujia e, 2 izena duena mm -hmm. eta da Madrilgo winds of care e, babeslekuaren e, historioa edo an, bertako animalien istorioak eta euskeratzea erabaki genuen eta crowdfunding bat jarri genuen martxan e, duela aste batzu crowdfundingan dirubilketa bilketa guztiagitea lortu genuen hor liburua editatzera goaz, Edatko. Eta durangoko azokan aurkeztuko dugu, aterpetuak izanarekin. Eta bertan egongo da salgai, aurkezpen ari ingo dugu. Eta, eta oso pozikau gaude horrekin ere, azkenean euskeraz badaukagulako antizpezismoaren inguruko liburu bat. Eta hu, espero duet, asiera besterik ez izatea. Oso ondo, oso ondo. E, Jende egongo balitz interesatuta zuekin harremanetan jartzeko, zuen kolektiboaren kide izateko eta parte hartzeko, nola, nola egin aldau? Jare sozialetan gaude, e, Nor Euskal Herria Antiespeziista bezala, eta gero uh -huh. gure webgunean, e, izango ditzakela irubbikoitza nor.euz, e, atarian ere ba, gure informazio eta kontaktoa horkitu dezakezu be, eta gure proiektu guztien berri izan. Edarto, edarto. Vale, Baitxiko dugu hemen, alkarrezketa gaurkoz, e, beste zer gaitu nahi kabazenu? Eus. Bueno, va ba, animatzen da itzultza dela DNA, eh antiespecies inform informazio gehiago begiratzera, ezagutzera mm -hmm. eta, eta animaliak kuntuan izaten artera. Oso ondo, ba eskerrikasko eskerrikasko mailen. Zuhei. Zer arte bai? Da bai. no trick to looking back on the great injustices of our time and condemning them. We understand that. We got that. The trick is always to look at what we're doing today as if we were some point in the future looking back and figure out what the impressions and the injustices are that we're committing today and to get them out of our lives. Heaven said no, when you knocked at the door. How far could kill a child and a mob? Heaven said no when you pointed your guard yeah. Your face could make that joke away Do you have compassion for everything alive? Or oh, animals don't matter to you, they can be deprived? Animals are individuals and that feeling too They feel loneliness and happiness like people do 25 billion killed every year, the average person culpable for 90 plus a year, overcrowded stalls, cages and crates, no sunlight, no grass under their feet, they breathe and they think and they fail, but we feast and we drink and we kill, factory farms inject stimulants and hormones, they fed other cows, they fed hog hundreds of thousands of poisoned and blinded, to test cosmetics for the small, small-minded, the rainforest being destroyed to raise cattle. Life Habitat became a battle They spray farms with herbicides and pesticides You know how much poison is in insecticides? The same chemicals destroy topsoil And leak into the ground and turn the ocean into oil Genetically manipulated to grow larger Only to be led to the slaughter I don't see it as big in the conquest But people need to fight while there's still time left and tethered by the neck They can't move their body and they can the to death They bang their heads from the psychological distress Hellish conditions That's not what I would call respect Would you do that to your dog or your cat? Do you really see the difference in a frog or a rat? What's sacred to you here might not be sacred in Tibet So who are you to say what should you be eating or a pet? This is a revolving door in a turn You can't differentiate between the moral concern An agitated pig might bite each other's tail So they hack it off a of burp and then they lead it into hell Chicken beaks are seared off by farmers But they call it the beaking, I call it torture Boy, you're alive, you don't think it's karma? Money come before mercy, that's the mantra Cows give birth, they cast are separated. Factory workers are either scared or they're jaded. The leather industry is tied to the meat industry. Inextricably, they both responsible for misery. A non-meat diet can slow the process of aging. Avoid toxic food, contaminants, and enslavement. Reduce global warming and end world hunger. So think about it next time you sit down and supper. Eta joa ere joan zaigu. Berriro B, be, ezkerrak enmonda idotze daz maialen eri. Irratxe joanetan parte hartzeko enmondako errastasunagetik eta baita ere berak helarasi zizkidan testu eta material guzti hoien gati. Material hoien artean, kaurkoan e, irakurridogun testua ere pasatu zidan. Maialen albarezen kartzelak eta animaliak toppaatu. webgunean deko zuenan, erresistentziak hortz eta atzaparrekin blogean zehazki. Material gehiago ere pasasidan. zidan. aipatzen dugu zen lanak adibidez, geurian eta iltegian. Video formatea daukien ikerketak dira hauek eta sarean eskuragarri dagozenak. Biggaldetik eh, hor dago el saltoko lagunek egindako elkarrizketa gomendatzen duzuet ere bai. eta klabe batzuk errepasatuta. Kolektibo honek duela ilabete oso gitxi emondao ezagutzera bere burua eta dagoeneko manifestazioa harrakastatxu bat handolatu dabe. Pasadan azaroaren batean bilo hartu zauena. Ez hori bakarrik, pedagogia eta divulgazio lanak ere aurkeztu dabez. Ontxea ipatu dutxuedan erreportajeak bezala ze, edo lastera reitaratuko daurien aterpetuak liburua. Espezismoa salatu eta ausnarketa eta pedagogia bultatzen dau kolektiboak Mugimendu antiespezista esagutzera emon eta jendea euren borrokara lotzeko asmoz Honetaz aparte Euskal Herrian egon diren, badauden eta egongo diren talde Antiespezisten arteko koordinazioa ere bultatzen dau NORG kolektiboak Ez hori bakarrik, antiespezismoaz gain, beste borroka sozialekin ere aliantzak egitea markatzen dabe euren elguruen artean zaretzean eta transbertsalitatearen garrantzia zaritu da mailen enkarrizketan zehar eta borroka honen dimentxo politikoan sakondu egin dau. Mm, irratxa joa amaitu aurretik e, gaurko musikaz errendatxoa ipatu nahi dutzuet. Lehenengo kantua deti bezala zul eta redman blues estiloko bat izan da gaina gaurkoan kanta zaharruna bate, berreskuratu hor dez, kanta moderno eta komertzial bat autatu dut. Are you ready to love me? izeneko kanta. Eta taldea, The War and Treaty. Elkarrizketaren ondoren, rap kanta bat entzun dugu. Dorko gaiarekin lotuta dagoena gainera. Impresionante iruditu taldea eta beraien letrak. aukera aukin ez gero, bilatu eta entzun berriro. Hordoa datoa. Jedi Mind Tricks izan da taldea, eta kantaren izena, Making a Killing. Eta ya, gaurko ba, accidente talde punk rockeroa eukiko dugu. Beren 2000 eta malauko, Amistaz y Rebelión diskoko kanta bat Rejas de Color. Eta ya, hau izan da jokajei. Bi azte barru, hemen egongo gara berriro. Bien bitartean, saboteatu zuen lan postuak.